God middag allihopa. Idag är det den 29 oktober och vi har nåtts av meddelandet att en gammal legendar och hjälte inom fotbollsverket, Claes Ingesson, har gått bort. När vi spelade in den här podden, vilket var igår kväll, så kände vi inte till detta. Därför nämns inte detta på något vänster i podden. Och det är därför vi har avvaktat mot släppa detta avsnittet. Vi tyckte att glädje och tjo kan komma när vi har fått sörja klassen stund. Det är därför vi väljer att släppa det på eftermiddagen. Så får ni lyssna när det passar. Här kommer i alla fall veckans poddos. Och min pojke fick avsluta med de orden. Hej, detta är Daniel Svensson från Inflames. ni lyssnar på Bara ben podcast. Rätt och snålblåsten har träffat i Göteborg i ansiktet som ett motlägg med Magnus Ölme Johansson på Vångavallen i Ösregn. Skönt då att vi sitter i värmen i poddstudion och myser lite över vår nyvunna Europaplats. Över att det blir stort kalas på lördag och över att Darian Bojanic lugnt kan återgå till det han gör bäst. På plats denna veckan har jag de båda öltorskarna och sågsnubbarna, Patrik och Andreas, som just har stoppat i sig ett kilo prinsessdortar var och så är väl riktigt välmående ut båda två Hur är läget grabbar? Ja, man kan ju inte ta det bättre Nej, jag, har alltså... det. jag har det riktigt bra just nu ja, det, är, det är precis som det ska vara Det, är, det enda som saknas är ja, Ulleby-baren Men den tar vi på lördag Härligt, härligt Ni var på en liten resa I helgen, eller hur? I Sunders. måndags pärla Fantastiskt att få komma ner till denna varma ort Där det var svinkallt men trevligt ja, Det var inte så kallt, det kändes ändå som att den södra delen av Sverige levererade den här gången Det var väl 15 grader och en ljummen bris i luften Kan man dessutom dra den gamla klyschan att spelet värmde också? Det gjorde ju det, det var, det var ju bra på alla sätt Eller Helsingborg var ju dåliga Vilket gjorde att det såg jäkligt mycket bättre ut Än vad det kanske var Men nu ska vi inte snacka ner det För att det var nog en bra insats också Hela dagen var väldigt bra Allt från resan, när vi, när vi drog ner från från mig här i Lunden till att vi kom dit fick oss en bash och lyckades missa första minuterna, vilket ändå är kultur för mig och Andreas. Ja, det är ju samma. Och att Kurswelly står och skakar hand med alla som ska in på läktaren. Fantastiskt det är... bra av honom och trevligt bemötande. Han gör ju det ofta. Jag har ju sett honom göra det på flera arenor. När han står liksom i trän och välkomnar folk faktiskt. Jag tycker det är en extremt fin gest av honom. Jag tror ja. att han eh, smugglar in bengalar. Jag tror det är det han håller på med. <laughs> inte omöjligt, inte omöjligt. <laughs> det var omöjligt att smuggla in i Helsingborg i alla fall. Det kunde vi konstatera. Ja, det var ju någon som försökte med något. Jag var, vi, vi åkte ju bilen där och sen när eh, vi stannade och fikade någonstans i Falkenberg eller någonting så fick jag för mig, när vi kom fram till Olympia, att jag skulle ha med mig en bashin. Men eh, sen såg jag ju hur, hur närgången hon, eh, hon tösen som visiterar var. Så jag fick dumpa den i gräset och... Hittade den igen på vägen ut så den, förgick, den gick inte till spillo. Och dessutom så finns det en bar på Olympia. Det är, så att det, det, vi hade det bra då. Pappapengen är inte så feta. Va? Ja, <laughs> vad säger vi om själva matchen? då? Det luktar ju läggmatch igen mot Helsingborg. De verkar ha fyllt sina fickor med sådana pengar. Nej, vi Men... sa ju, vi konstaterar ju det, både du och jag på plats där om man skulle dra en noggrundlig grundlig analys av allting så fan, vad dålig Helsingborg är. Ja, det är alltså, och de har ju varit lite okej okay i det senaste, men i, alltså, nu var de ju riktigt usla igen. Försvarslinjen vet att inte vad de sysslar med. Eh, Assister i Vibels mål är ju fantastiskt vackert eh, från våran sida, men eh, så kan ju inte en, en försvarsbolag... Eller det, det börjar ju med Linde som sparkar ut helt snett och sen så sparkar alla snett. Men för vi, har ju, vi är ju bekanta med folks att sparka snett också. Men det brukar ändå ordna upp sig. Det var, det var liksom en total genomklappning. Så uselt var. Eh, samtidigt som Blåvitt gör en superinsats. Första 30. Det är det spelet vi hade där. Det var, eller, eller första 23 för oss då. Vi missar ju första 7. Eh, aj, fantastiskt. Så det är lite kul med just... Eh, jag kommer tänka på en grej där med Mej och Han gör ju... Eh, mål och så drar iväg liksom och blir glad i en och en halv meter och sen kommer jag ju på bara, jävlar jag är på Olympia vet du, och då får man ju tona ner det lite Ja men den är ju lite kul med mig där eh, för han jublade ju rätt bra när han gjorde mål mot Helsingborg hemma, då var det ju liksom inga problem att jubla, men nu var han ju i sig nere vid deras klack, men eh, ja. Det... han har lyssnat på BB-podd och fått idén att man ska jubla för mycket när man möter sitt gamla lag det kan det vara så <laughs> Ja nu, Någonting ligger nu i det men är kul att han får göra mål Kul att Vibe fortsätter Kul att Engvall får göra mål är... Engvall gjorde inte så här mål dock Nej. Sören skulle jag Sör, säga, skulle jag säga. Kul att Sören gör mål. Och vilken Sik... jävla projektil han Sik... gör dessutom Sickert jävla snipermål För att använda mitt eget uttryck Det är ett jävla världsklassavslut Det var större skruv på den än Roberto Carlos 98 ja, lite så. Och det mest fantastiska var ju den minkan Vi stod ju på läktaren också För vi såg ju direkt på tillstöget att den här Sitter i krysset Däremot, det var så jävla vackert Däremot stod inte Fabian Bartes i mål för Helsingborg Han som stod och vaktade Frankrikes mål I den här Roberto Carlos där De hade ju dock eh, Sin andra vakt inne Och det kan inte ha varit någon rolig match för honom Fabio Barthes släppte in två spelmål Under VM 98 Men just den gick ju faktiskt stolping Sen tror jag inte det var under VM, det var väl under kvalet VM. Var det var alltså under den så kallade Confederations Cup året innan Eller för VM eller något i den ställen men vart jag skulle komma, det var att äh, Helsingborg är ju ganska vana vid att ha äh, en målvakt som är grym på fötterna. För där är ju Per som bäst i, i allsvenskan, svenska, alltså, sägs det som. Den här killen, vars namn jag inte vet. Anders äh, Linde. Han, äh, Linde. Han var inte lika bra på fötterna, men äh, Helsingborg är ju vana vid att konsekvens spela tillbaka på honom. Och... Och man såg att blåvitsspelarna hade fått strikta order om att jaga livet i honom. Så det kan inte ha varit någon kul match för honom att köra. Vi såg ju faktiskt på träningen att de hade en speciell övning anpassad för att Per Hansson skulle stå. De visste ju inte att Linde skulle stå i slutet. Där Ludvig Augustinsson bara skulle gå upp och slå inlägg på, på någon junior som. Ja, som skulle... men det var väl Han skulle ja, hitta den, den punkten inläggen, där Hansson aldrig skulle ta bollen. Liksom. Ja, och då hörde man Edlen säga hela tiden att. Ja, där går Hansson ut, där går han inte ut så det märks att det är ganska grundliga researchers som gör på allt och alla innan matcherna Men sen, alltså, det var ju, Vi var ju bättre på allt i den här matchen och det är synd att inte den gode Chetil får göra ett mål där också Så sjukt nära han ja. är på den nicken, den är fantastisk Chetil sparar lite på lördag tror jag Han gör nog ett hattrick på lördag Varför vill inte du prata så mycket om matchen Joakim? För att jag såg ju matchen på en halvtaskig stream på min mobiltelefon Nej, den var ingen halvtaskig stream, jag har faktiskt köpt abonnemang och sådär Men det var mycket jobb som kom vägen den här gången Men jag såg matchen, jag stod inte i någon jävla bar i alla fall Nej, nej, nej men en sågning det. borde du egentligen vara värd, det kan jag känna jag... Så vi ska inte, inte gössla för mycket med den sågen, sågen, alltså, den håller jag inne på Men tar vi med oss det spelet vi hade i Helsingborg nu mot Halmstad Så kan det bli en riktig jävla folkfest alltså. Vi har, för övrigt från matchen som jag noterade var att David Ecken, som förmodligen gjorde sin sista match inför sin hemma politik. Han bytte ut sig själv och vinkade mot bänken och ville byta, men det fick han inte. Då gick han bara ut i omklädningsrummet till slut. Vad är det för jävla uppträder Det säger väl en del om Helsingborg i år, kanske. Ja, ja. Att det, det de mår ingen, inte så bra. De mår inte bra. det jävlar var bra Äck, med. Han är grym. Han, är, han var ju den enda spelaren de hade som gjorde någonting. och Hade han haft någon med sig i anfallen så kanske de hade kunnat få in ett boll, men, ja men, de är, men som sagt, Helsingborg mår inte bra, laget mår inte bra ja, Så är Kristoffer Andersson där också, gör väl också sin sista match Knappt avtackad av publiken, han går av liksom Det är ju patetiskt löjligt av dem Men ändå taktiskt och stare och, stä och ställa Adam, Cristiano Ronaldo dödaren Johansson Längst bak när man vet att Ackan kommer rusandes För tar man Ronaldo så lyckas man även ta Ackan jag, då som såg matchen på den här mobiltelefonstreamen med tillhörande hörlurar, hörde ju på en intervju efter matchen där Hasse Backe pratade lite med Lasse Vibbe. Och han hade ju gjort en spaning då att efter efter sommaruppehållet så har Blåvitt konsekvent gjort så när man vinner bollen att man alltid, alltid spelar första passningen framåt i djupled om, om det finns en möjlighet till det och att han tyckte att det var någon sorts framgångsrecept och då svarar viben i stort sett att ja, Staro Star har inga passningsövningar som inte går ut på att brytpassa bollen så att det, det verkar som att det ligger någonting i det där och det, det är ju klart om ska man göra mål så är det ju bra att och, och spela bollen mot mål det måste man ju, det måste gå framåt och sen får man ju ge lite till Wibera också, han börjar ju bli en citatmaskin av rang, Jaha. det är ju fantastiskt att höra honom bara falla ur de här och kommentarerna man gör om Engvall och så vidare det ju, han, han... han betyder så mycket på planen, han betyder så mycket vid sidan om planen så att eh, om man bara förstod det han är bekväm. Han, han mår bättre än Helsingborgs IF i alla fall. Det gör han definitivt. Men sen kan man ju ställa sig... Det är ju en bra taktik för de då att bara gå framåt. Men sen kan man ju då fråga sig... Vi leder med 3-0 mot ett svagt Helsingborg- varför ska vi ändra spelsystem mitt i matchen? Varför ska vi ta ut en forward och gå ner på 4-5-1? Det känns nästan lite som den här Alexander Falsetas klausulen där han alltid kom in i 60 minuter minuten. Nu är han hos Olsen som vänster ytter <laughs> skulle bara infulla han bara liksom. Jag förstår inte riktigt heller varför, varför det måste spelas och varför inte testa lite. Det var kul att Hampus kom in där igår. ett fint avslut för honom som inte kommer få få förlängt har de ju kommit ut med nu. Sen hade vi Billy som var 19-åring man tvärs tog över, han hade varit jättekul Och satt in igår Stara och Edlund pratade ofta om att Varje gång en spelare ska göra debut i Allsvenskan Så ska det vara en, en bra upplevelse Det ska inte vara vid en förlust Att vi liksom kan få mycket spott och spel på det Det kan bli väldigt mycket på en och samma gång Och det är därför många har gjort debut Under, under glada förhållanden ja. Varför sker och, och, inte och, det? Nej, och, och, och samtidigt så Okej, okay, vi leder med 3-0 vilket är bra Men vi står i en situation där AEK och vi kan hamna på samma poäng eh, innan matchen så låg vi på samma målskillnad så att mm, bräck på, ja, ja, på när vi har chansen gör lite mål då eh, de kan vara viktiga också På lördag klockan ett spelar vi våran sista match för i år Hamsta BK hemma sista festen för året Vad är det som gäller då Patrik? Det börjar ju med en brunch klockan 10 som avslutas klockan tolv på stora, feta, flasha, nya, slash gamla, fast ändå nya, Ullevi, i någon form av vip lunch där. Det är alltså en, en kombination av breakfast och lunch yes. som vi ska vara med om. Det är brunch, det är väldigt trendigt säger min sambo för vi brukar gå på sånt på näsfabriker ibland. Så vill man skymta mig i trötten söndag så ska man ta sig till näsfabriken fabriker. För då är Biktiga vi där bygden, Ja, ja. Alltså Det känns ju som att det är viktigare att folk tar sig och tittar på det på lördag på något sätt. Och det fanns en bra meny där också så att, eh, det är nog bättre att rekommendera det. Vad som händer på lördag i alla fall. Jag har ju hintat lite om att det kommer bli bli uh, roligheter. Det är så här. Jag kommer faktiskt uh, ha en ganska stor del av den här brunchen. Uh, under mina vingar. Ja, det är det precis stort där du ska Nej, men... <laughs> jag, jag kommer ha en mycket mer meriterad man vid min sida. Uh, vid namn Joakim Geiger. Men uh, de tyckte väl att för att få lite blåvitt känsla i det också så fick jag vara med. Uh, vi kommer hålla i en uh, upplandning med lite roliga intervjuer. Och sen kommer det även vara världspremiär i... Uh, Blåvitt sammanhang med ett blåvitt bingo uh, Och när vi gör någonting så vill man ju göra det fullt ut va? Så Vi har ju löst ut färgfemman och, och så har vi löst ut lite snurrhjul Och så har vi löst dit lite, lite annat roligt Och bingobrickor och, och allt möjligt Så kommer vi köra ettan, tvåan, trean Och kommer du upp så har du då chans på färgfemman och där Gömmer sig då ryskigt ryskigt fina priser det låter ju helt sinnessjukt det, det får man inte missa Nej, det, det känns ju som att det är ingen dag att så. sova Nej verkligen inte så se till att Liksom sova ut på fredagen Ta en lugn cool kväll på fredagen För det kommer bli en riktigt riktigt rolig stök I lördag med, med en riktigt riktigt rolig uppladdning Som ändå är tänkt att bli någon form av tradition Tänk dig själv att nästa år Så är det, det blåvita bingot Och har du riktigt tur så plockar du hem då det där fina motsvarigheten till miljonen under färgfemman. Och sen ska man ju också tänka att det gäller ju för oss att stå upp bakom det här nu och se till att fylla stället och så vidare så att man ser att det är någonting att köra vidare på så, så man kan öka till nästa år. Ja för att det är väldigt ofta som det kan gnällas på att vi satsar på olika saker i blåvitt tid och dit men när det väl satsas på någonting då då, då får man ju faktiskt se till att Pallar sig dit Och det tror jag dessutom kommer bli jäkligt kul Bara en sån sak som att man får se Patrick Som någon sorts loket Är ju Bara det är värt att gå upp tidigt för Ja, jag kollar faktiskt hur försäljningen har sett ut På biljetterna Och än så länge så hör cirkus ungefär i 110 bokat Och det finns ändå plats för runt 400 pers Så boka på nu, det blir en riktigt rolig uppladdning Och jag lovar att, att göra bort mig Och ni kan få se det live Jag är ju alltid väldigt sönderklippt va jag vill ju se, se det som Bingo och loket Det kan vara samma person. Ja. Har vi riktigt, riktigt tur så dyker faktiskt Bingo upp. Efter det så är det match. Då går vi bort till gamla Ullevi och ställer till en eh, jävla kalas, Överkörning och, och så vidare. Det här är ju en sån match som lite som fredagsmatchen var. På något sätt att det är den inställning man ska gå till matchen med. Där alla var laddade, alla gick dit för att ha 90 minuter ja, energi. Och kommer inte att säga, säga att matchen inte gäller någonting, för den gäller att vi ska komma före gnaget i tabellen och komma att tvåa. Det är fan med viktigt. Helt klart, så att, är det någon match vi ska sätta upp så är det ju nu. Och det är ju, sen är det ju vad är det, 24 månader till nästa match eller något sånt där minst. Så att, vill man se på fotboll ska man ju passa på. Vi vet ju alla hur vi kommer sitta i vinter och bara törsta efter saker. Sitta och följa träningsmatcher via någon sorts sms-rapportering som uppdateras en gång var 15 minuter. Och så titta på gamla nedlade på. matcher från ja, obscura år. Det, så att nu är jävlar, nu får folk pallra sig dina gamla rullar och... ja har vi kommit till och med att kolla på hockey? Som substitut för detta. Finns det sådana må, människor? Du det må, finns stora stycken. Nej, inte så lyssna på detta. Jag, jag tror ändå att du kan hitta en eller två. Nej, de kan jag avgå. Lyssna, Leman och Nolanda säger du. <laughs> Sen så äh, är det ju Snack om någon sorts äh, tifo också äh, Till denna matchen man äh, Uppmanas och hjälpa till och, och klippa lite papper och grejer Ja, det är lite kaos Har det är ju ändå sipprat ut att det ska bli Med en jävla massa konfetti Som folk gärna får ta med sig och där vet jag ju att de som håller i detta, framförallt vid änglarna och så vidare, de kommer behöva hjälp alla dagar i veckorna nu som är kvar med förberedelser också. Så har man lite tid över, om man har några timmar på dagen så kan man höra av sig via SLO funkar och hjälpa till några timmar så att det verkligen blir bra det Ska det inte vara någon insamling för något större Tifo kommande event också? Eller? Det blir ju ett eh, försök att slå insamlingsrekordet också som låg på 58 000 eller något sånt där tror jag. Eh, och det ska man ju försöka dra in ännu mer pengar i denna matchen då. Det blir ju grymt att få ett riktigt fint tid för att till hemma premiären sen. Exakt och det är väl lite tankar med hela den här. Alltså det här är ju ett avsamt för 2015. Vi ska sätta en god känsla inför nästa år och det blir lite samma sak där man, man lägger pengar för att få vara med om en riktigt jäkla bra premiär nästa år. Och sen en annan grej som är väldigt lätt att glömma, vet du vad det är? Vad är det? Det är att vi ska tacka av Kettil också. Vi ska tacka av Kettil. Ja hur ska vi göra det då? Ja, jag hade faktiskt en liten, en liten kul grej på gång här eh, Vi kommer ju ha efterfest i matchen på tolvan efter Precis som det var som efter Ebel-matchen. Fast mycket större, bättre, fetare och grymmare den här gången bara Till att börja med, skulle vi säga Sen ska vi ut på de stora gatorna Precis, men till den här tillställningen på tolvan kommer ju laget sluta upp också Och eh, jag tänkte att vi skulle testa om vi kunde göra ett litet prank på Chattil. Eftersom det är hans sista kväll med gänget där Vad har eh, du tänkt dig? Jag har tänkt mig att alla som lyssnar på detta Köper varsin jägershot Och bjuder, bjuder Kettil på under kvällen Inte samtidigt, då blir det ju vansinnigt Men det hade varit lite kul bara om han Hela tiden kommer det fram nya personer Och bjuder honom på jägermajster Han fattar inte varför det är jäger heller Men det, han är en jägare Ja, ja men precis, men han måste ju sätta Vad är det som händer, det är det kul med såna grejer så, Och så kommer han bli riktigt packad också Och, och övertala Mats Greno genom ett nytt kontrakt så att, <hör> Ska vi säga att Ska vi förhålla oss till två år eller? Två år jäger Och så kan man gärna ta en selfie med honom med jägen i handen Och lägga upp på och sociala medier en <hör> <"Särskraga> med <babyport, hör> Och så läser vi ett riktigt riktigt fett pris Till någon på någonting där så det tycker vi, och vad sa du sen, Det är fest på stan också eller? Ja sen är det fest, sen är det oklart, var, jag vet att eh, det sades någonting om Pallas, har du kolltått? Jag har inte heller koll direkt mer än att eh, det är väl John Scott som ska köra någonting på Pallas De har någon premiär där, jag vet inte riktigt hur de har tänkt upplägget och så vidare Men de gick ut och sa att det var blåvit fest också så dit, och där hade de någonting att man hade man matchbiljetter med sig så fick man rabatterade priser i baren och sådär Vi lär nå hitta något ställe och dricka vars på på lördag kväll Det kan bli en lång, lång härlig dag då vi alla bara ska umgås och vara glada, men förutsättningen för detta är ju också att det faktiskt ska vara Fullt på Gamla Ulleby, Så att vi blir riktigt många som kan gå ut och ha kul sen Bring a friend, mobilisera, plocka med allt ni kan För det är sista gången på länge nu Det ska bli jävligt kul Alltså, alla människor hitta på sätt liksom Är du ogift men en sambo så säger att ni ska bröllop på bjuda alla vänner Och så åker ni till Gamla Ullevi istället Så hitta på saker <laughs> Rimligt förslag <laughs> The party starts at 10pm Precis Eh, om vi ska säga något snabbt om själva matchen då Så det mest intressanta när det gäller den Det är väl huruvida mycket Boman kommer spela eller inte Vad tror ja, vilken, vilken tröja han kommer spela Jaha, men jag ja. så ja, ja, Nej men ja. Det vore väl konstigt om han spelar Ja men faktiskt, just eftersom Halmstad Är ganska safe i Ingemansland Just nu också Och inte har något att spela för Ja, det, för... det, det kan ju bara skapa Dåligheter av det spela inte Jalmar och Trendpatras kärleksbarn Martin Smedverdalens eh, sista matchen förra året? Nej han gjorde ju väl inte det? Nej, gjorde han, inte det. Det? Nej han, inte det. han gjorde ju inte det just för samma anledning Så Aha. att eh, det här är ju en smart taktik av blåvit Att eh, kolla ut vem har, vem har vi i sista omgången Och vi plockar en av deras bästa spelare och köper honom Ett par omgångar innan så eh, ja då får man en lugnare sista match Det är jobbigt om vi möter Gävle eller Mjällby bara vet du Ja ah, jo det är sant men eh, <laughs> Chippen ja, kan vi ta, det är inga problem <laughs> Malmö FF fick ta emot guldet en gång för tidigt det är tydligen kutym att man ändrar på alla regler bara för att det ska passa Malmö FF har ni någon? Jo då har ju SVFF verkligen svikit AIK och det är lite märkligt att gått över till Malmö men någon guldunge ska de väl tydligen ha medgångsimportrar det här. Ja, ja riktiga medgångsimportrar är de ju definitivt. Nej, men det är ju det. är Ja, det är sant. Men det är ju helt horribelt. Alltså, det är ju så jävla dåligt att de får höja på i nästa sista omgången. Det, det ska inte få ske. Det, nej, det finns inte ord för hur världsligt svär förv. Och eh, när de då får den här eh, favören från förbundet så så slutar de upp med hela 13 000 bara på Swedbank stadion där nere? Denna, denna stora, trogna Malmö-publik som eh, slutar upp kring laget. Eh, nej, det är också partiet i Men jag såg någon uträkning, om det var Osirahanden eller någon som hade gjort den där han hade ställt antal poäng eh, kontra publiksiffra. Och Malmö var det lag i Sverige som faktiskt har den största medgångspubliken. Det vill säga, vinner vi så, då kommer vi Vinner vi inte, och, eller Spelar det ingen roll, då skiter vi gå Och det är väl ett sånt där, ja men de har redan vunnit Inte jävla noga, skiter de Att de bara sjunger när de leder också Ja men det är ju, sjunger de någon gång Nej äh, det är man kan tycka olika om det där, men just att de... Kan hem... man verkligen tycka olika om att de får höja på kolen i näst sista matchen? Eftersom det blev så så var det tydligen någon som tyckte på det sättet. Men eh, jag är ju lite konservativ i sådana lägen. Jag tycker att finns det regler och, och ske, skeende sätt så ska man fan hålla sig till det. Så vidare det inte gäller med Malmö med. Ja, men... Ja, men, nej, det, om, alltså, det kommer fram att eh, Rosenbergs övergång Inte alls var okej, han skulle inte få spelat en enda match i år eh, Utan ja, Vad ska du göra då? då har ska... de har fått bekala? Ma, ma, de, de blir väl av med den då men, nej, men just under en pågående Tävling ska man inte dela ut några priser Det är lite respektlöst också Mot, eh, mot de andra som är med i tävlingen Tänk om det blir en sån Lance Armstrong Historia nu, att de fråntas Alla titlar, vad gör vi då? Då, det blir jätte... Då kommer inte fästnar. de har några stjärnor på sin tröja längre det är ju... Nej, det, det kommer inte gå En annan händelse som jag noterade i, i veckan här Det var knallskottet på Borås Arena eh, När det är någon ur Djurgårdsklacken som skickar in knallskott Och en brandman blir ganska seriöst skadad av detta Han trodde det var ett äpple eller? Ja, det kan man fråga sätta hur smart ja, nej, det är ja, men... det, det är väl en första, om du utspelar brandman så borde du väl veta att du lutar inte ansiktet över en pyroteknikpjäs. Icke desto mindre. så Sen är, är det, det är fortfarande det... lika korkat och knallskott hör väl inte hemma någonstans i hela världen. Så att... Nej, jag tänkte säga det. Jag kan förstå varför folk tycker att det är schysst med Bengala. Den, det... Men knallskott, vad fan är grejen? Ja det är en sån sak som man ändå är tacksam över att eh, våra supportrar har haft en, en rätt skarp ton på just det och sagt att det får inte förekomma på den. och det har det väl inte gjort sen eh, man gick ut hårt med det. Sen så går ju Älvsborgs ordförande, vad heter han? Bosse Johansson? Ja. Han går ut i ett ganska kraftigt utspel efteråt och säger att han vill porta alla Stockholmsupportrar från Borås Arena nästa säsong, kommande säsonger. Det lär väl vara sagt i affekt och så vidare men reaktionen som sådan, jag kan förstå att man blir vansinnig när det händer gång efter gång med samma supportrar. Eh, däremot så har jag svårt att se hur de ska kunna lösa det rent praktiskt Det, det är ju omöjligt eh, där, där var ju lite kul med Fotbollsförbundet eh, Att de först säger att det är okej okay att borta. Och sen så kommer de på att nej men det är ju inte alls okej okay, För vi har ju regler för det De har inte koll på sina egna regler för att fortsätta såga Sen kan jag tycka det är konstigt att fokus läggs På att han säger en sån grej När en brandman precis har fått en mindre bomb Smälld i ansiktet så är det. Sen ska man ju säga att det är bra djurgårds supporten också Direkt dra ut killen och slänga ut den från läktaren. Det är, ju, det är ju helt rätt väg att gå. Äntligen fungerar konceptet Djurgårdsfamiljen kanske? Ja, det är väl dags att ta tag i det också för att det är... Återigen är det Djurgården som de grejer. Det är, det är för många gånger för att det ska vara en tillfällighet, tycker jag. Jo, de är väl alltså, de är väl lika ofta inblandade i saker som alla storlagar, jag vill säga, men... Typ, Men å andra sidan, jorden har ju någon förmåga att säga att de gör aldrig någonting. De är alldeles för fina för saker och sådär. Det är ju hycklandet från deras sida är ju det värsta som finns. Men ja, de är ju de är inte oskyldiga någonstans. Vi pratade om det tidigare på ett avsnitt hur säkerhetschefen vägrar ta emot bilder på, på sina egna supportrar som, som begår brott in i arenan Så att det, det ligger nog något i det du säger. Noterar också att Kalmar FFs Markus Nilsson går ut i ett utspel i SVT Och vill skicka ut alla konstiga slag ur allsvenskan jag Alleluja Måste säga att jag är jävligt positivt inställd till just det uttalandet Ja men det är väl kul att det finns de som fortfarande vill spela fotboll och inte plastboll Men det var ju Emil Salmonson som sa ju det i någon intervju någon gång att alla som hävdar att de vill spela på konstgräs framför vanligt gräs är för att de gör det av lojalitet för sitt eget lag. Alla, så, alla gräslag, det finns ju inget gräslag som gnäller på det. Ja men folk sitter ju nu med och räknar ut äh, underlagsalt svenskan och, och, och så vidare och de kallar det och sitter och hoppas på att konstgräslagen ska åka ut och att naturreslagen ska gå upp liksom så att det... Man ser ju att. Uh, man, vi, jag är ju inte ensam om att tycka så här är, helt enkelt. Det har ju kommit något nytt form av gräs nu uh, läste jag en artikel om för någon vecka sedan eller två. Som, som det är liksom en konsgräsmattta Men på sommaren. Så kan du få gräs att växa i den konstgrätsmattan. Och det ska tydligen vara väldigt bra. De har testat det här någonstans i Borås. Jag har inte sett det själv, jag har bara läst om det. Men de... Bara att de har testat det i Borås. <laughs> det är ju alla varningslockor på högsta det, och lin. Det är väl samma, den, den har väl funnits rätt länge den mattan. Och den mm. var väl talad om för många år sedan också. Ja, är det, är det, det samma det som jag... Rosenborg här uppe? som ett någon sorts grassmaster eller mm. sponsrat? Fast det ska här. vara något nytt bolag som har kommit med denna. För det är ett nystartat bolag som har gjort det. Och det ska tydligen funka väldigt bra. Då blir det att konstgräs på vintern och när sommaren kommer. Och du kan tydligen även få gräset att växa ganska tidigt om du har värmeslingor under. Så ska du, så ska du kunna ha en perfekt gräsmatta året om. Det är ju skitbra om det funkar. Det, vill... Ja, det är inte som vanligt gräs fortfarande. Men, men för de där det krävs så visst. Men det skulle ju innebära att vi skulle kunna få se lite roliga träningsmatcher på Gamla Ullevi istället för på Vallala. Till exempel, om man nu vill. Om man nu inte vill ha en premiär just där För att det ska bli... Ska du blanda in i plast i våran gräsmatta, verkligen alltså, i, ja, det, är ju, det är ju synd alltså, Vi kan börja med dem som redan har fuskgräs Det har vi ju snart och Göteborgs nya arena också Så där kommer vi få se bra matcher Det kommer att vi vara rolig vi... fotboll på det här <laughs> Mycket rolig fotboll Nu menar jag alltså uh, ute på Kviverg här, inte, <laughs> okay. inte häcken som du tänker på Nej, jag har det är topp om vad hände <laughs> Men för att hålla med killen någonting då i alla fall så, ja, Skicka alla konstgärdslagar uh, ur Allsvenskan och så är det den här vanliga debatten då om de Sundsvall går upp då ska de få konstiga Sundsvall ska inte upp, så är det bara Sågningen Då är det dags att sätta sågen i arbete på riktigt även den här veckan om ni nu inte tyckte att vi hade gjort det redan eftersom båda överste sågarna sitter här bredvid mig så vågar jag inte blanda in dem den här gången Däremot har vi varit inne och, och, och tafsat lite på ämnet här redan, Malmö's guldfirande. I alla ära med att de fick göra det på fel datum och så vidare. Men alla som inte har sett hur de såg ut, borde ta en koll eller en bildgoogling på detta. För de kommer ut i någon sorts jävla schanbanankäpsar i guld och ska ta emot eh, pokalen Vad är det för nivå på det? Ni är så pinsamma som håller på så här sluta! Den var inte helt i guld heller, den var ju, de ju som liksom Bling, bling, bling guld alltså. Ja, ah, det är så pinsamt, ni drar ner och ser skiten med det. Sluta, bort, Det är, nä det är nästan som när Lasse Nilsson stod med den där rosa i när de firade guldet, han står i, inne på gräset. Ja, ah, som man senare påstod att det var någon sorts skämt också, någon sorts vad. Men det här var nog inget vad, utan det var bara att killarna ville se lite... Lite fräcka ut. Åh, nej. För folk som har dålig, dålig smak i Malmös marknadsorganisation helt enkelt. tyckte det skulle vara lite trendiga att ja, så, Istället för guldhatta tänker du eller? Ja, det var väl så. Något sånt. Men de hade ju dålig smak. Det uppvisar de ju på andra sätt på arenan där också. De hade ju var det första allönska klubben som körde med klappor. De här kläpporna som vi har diskuterat tidigare på där, de, de låg ju faktiskt utplacerade på Malmö stadion här plötsligt. Jag tycker att guldhattar och guldhjälmar och allt sånt. Det känns som hockey. Och så, så kombinerar de det med tjanbanan. Jag, jag rasar fan mot detta. Apropå sågningar. Så ska vi gå vidare och kika på veckans mediekoll- då har jag en liten kortis och en lite längre. Jag börjar med den korta. Efter att Djurgården slog Elfsborg så skriver Aftonbladet så här. Djurgården hjälpte AIK i Europakampen. Bara AIK? Bara AIK tydligen. Det var bara de som blev hjälpt av det. Bra fokus där. Rikstäckande Aftonbladet. Jag har ju sagt det flera gånger att... säga. Ta Vulkan och Wagner och kasta resten åt helvete. De kan väl starta en egen tidning de två? Ja, och det tråkiga är ju att alltså, de två är ju bra för de har lite fokus här. Men de får ju aldrig synas om man går in på Sportbladet. Så syns ju aldrig deras artiklar för det är ju bara... Jonseredsmannen i Solna. Ja, men det är ju alltså, de som sitter på redaktionen i Stockholm som bestämmer vilka artiklar som ska ligga högst upp. Och de andra är ju så bortprioriterade. Men det verkar ju bara så dumt också tycker jag. För hade man läckt in... Uh, den hjälpte AIK och Blåvit I Europakampen Då adderade ju även rikets nästerstasad I den här artikeln Fast trodde AIK den som skrev artikeln tänkte på det då? Nej men de ville väl ha klick i alla fall Jag vet inte Nej. Det var den mindre saken Jaha, nu kommer stora saker, stora saker. Är det en återkommande person i stora saker? Det, det, det är det inte på det sättet Men IFK åker ner till Helsingborg Säkrar Europaplatsen Fantastiskt spelar ut, där. spelar ut Helsingborg Propagandaspel 3-0 Det borde ju vara Ice Cream and Balloons I, i, i tidningarna dagen efter Då kollar vi på GP Vad skriver Balkander Vad skriver Balkander mot Europa med ett lag i spillror Ja men vad härligt Fokuserat ju... på vad, hur det eventuellt kan se ut Nästa år För det är så Kanske. många som är klara Att de har lämnat eller. Ja det, det är väl lite att han vinkar eh, Malin ja. Jonsson på GT Eftersmaken känns ändå Bäsk ändå. Va, Vad hade hon druckit? Jag vet inte vad som var bäst Men det är ju samma fokus där då Att vi inte har gjort klart Med laget till nästa år Det var ju inte häcken det gällde det Och sen har, vi, sen har vi Henrik Leman Som skriver efter i Blå, Helsingborg Blåvitt Frölandas uppvärmning På träningen var man magnifik <laughs> Nej jag bara. jag bara <laughs> Nej men jag alltså, undrar, undrar Om Sydsvenskan om, eh, la flera sidor på vilka Som inte spelar i Malmö nästa år Efter att de hade höjt pokalen det är så typiskt jävla göteborgsmedia vad, vad tråkiga de är, vad platta de är Vad rädda de är för att skriva något positivt Det låter nästan som att de kommer kommit överens om att de ska fokusera på detta också. Vet du vad de inte är rädda för att göra? Det är att berätta vad som har hänt med Karl och Strandberg För inte alla är egentligen nyfiken Är de ju livrädda för att göra ja, för varför, varför gick inte Karl och Strandberg vidare? Det för, förlåt, det är återkommande där med häcken och Att de Dallas med dem och daltas med, jag Inte dallas men, men, men varför gick inte någon media ut Med vad som har hänt med Karl och Strandberg? Nej, tror, nej, tror du alltså, de vet eller? Det, det ju, men häcken är ju så gulliga. Vi kan ju inte hoppa på dem Jag kan säga att jag vet Att samtliga stora nyhetsbyråer I Göteborg som täcker Det vill säga alla stora tidningar Känner till exakt varför Karl Strambär inte gick igenom läkarundersökningen I, i, i, i Tyskland Kaltmund. Och ingen skriver ut Varför Och då frågar jag varför men de vill vara välkomna och titta på ja, den, är, den roliga fotbollen Ja men är det, inte, alltså är det inte Är det inte samma problem I den grejen Alltså det vill säga att Man vill inte, man vill inte stöta sig med häcken För de är ju ändå den där roliga klubben på hissingen Som är fina och gulliga och sådär Så att de kan vi inte snacka illa om För det är ju faktiskt lite synd om dem Men stora blåvitt Där får vi fan inte skriva något positivt För tänk om någon tycker att vi favoriserar den största klubben som kommer tvåa i år och har varit dominerande i alla år. Tänk om, tänk om någon tror att vi favoriserar dem. Och det är alltså det här, är journalisterna själva, de skriver mindre eller mindre positivt om lovit just för att de är rädda för att bli utpekare Framförallt för att Geiser och Geisare ska tycka att Ja, men vad fan? Jag... och vad de kallar det. Ja, men det det, det är ju löjligt att man är extra kritisk mot sin största jäkla inkomstkälla ja nej det, jag, tycker, jag tycker det, det är förkastat man får faktiskt också sätta ett litet frågetecken för Blåvits PR-arbete med, med, med medierna det måste ju ha en dialog som gör att, att inte är krigsrubriker dagen efter man vinner med 3-0 borta mot Helsingborg liksom. eller gör häcken faktiskt ett rätt där att, att skulle du såga någon eller hänga ut den faktiska sanningen så, så är du fan inte välkommen hit igen och att Blåvitt är alldeles för snälla man får ta med på bussen <laughs> ja, nej, det, det, det känns nästan som att det ligger någon sorts underbegraven det ibland. För att eh, jag tycker det är för dåligt, va? <laughs> ja, men det är folk. Ja, media är för rädda, och blåvikt kanske är för snälla. Vi ska köra lite lyssna frågor här. Patrik har samlat in dem. Han har skrivit ett Twitterinlägg i versaler med 4 x maxade. Gjorde jag det? du var inte nykter när du skrev det kan jag säga. Men det är 11 i Jag tror jag var ganska nykter. Det har kommit in en del frågor och dessutom finns det andra plattformar man kan fråga på också. Har du någon trend? Vadra? Ja, kan man ju gå in på. Om man vill, man vill titta på lite patrar. Eh. <laughs> vi har Sebastian som har frågat på Twitter här. Varför har inte blåvitt spelarnas namn på tröjorna som alla andra storklubbar har? Han tänker när klubbar spelar Europaspel. Vi har ju det när vi spelar Europaspel. Det har väl att göra med att vi har less sponsorer kanske då. Eftersom det, inte det, exakt, det är reglerat där att du måste ha det. Men visst eh, finns, finns det alla svenska lag som har namnet på ren också? Det gör det. Ja. Det finns ju tyvärr ett guldvinnande lag. De har ju namnet på Ren. Man kan ju i ett rent PR-mässigt eh, PR synvinkel kan man ju fundera på om det inte är bra att sätta sätta namnen ordentligt på ryggen så att folk lär sig vem som är vem och vem som är, gör mål vem som, vem som är, vilka som är stora stjärnor helt enkelt Det är väl så man lär sig de engelska lagen och de italienska lagen och de spanska lagen när man tittar på tv den mest lättillgängliga fotbollen som finns som alla verkar älska som inte går belovigt Sen är det ju en kostnadsfråga Du får ju... En Trycket, säm... med det då. <laughs> Men du får ju plocka bort en bra sponsorplats och det är klart att de pengarna som man har fått in från KIA är som sitter på ryggen nu, det kanske är mer värt. Man får tatuera in sina namn i pannan istället. Fast så jävla mycket tryck som eh, Älvsborg och Mjällby lyckas få på så ska man nog kunna klämma in ett namn i nacken ändå. Det vill vi väl kanske inte ha. Ja, vi ska minimera reklamen. Så är det ju. Med maximera intäkterna. Jag tycker att finns det ett sätt att få in namnet på ett schysst sätt utan att tappa intäkt så borde man käka på det. För det bygger ändå spelarnas varumärken och blåvitt varumärke. Det gör det absolut. Sen, man kan ju också bara en anekdot om det här. 2007... Så hade man ju Inte namnen på ryggen kanske Men man hade Då hade alla spelarna en liten bild på sig själva på tröjan Nere i vänstra hörnet På framsidan mm, ja, Så satt en liten idolbild så på jag har, själv. Ja, som de sprang runt med och Jag har ju faktiskt, jag fick ju tag i en SM-bildströja där Så jag kan stolt uppvisa George Murad på bilden. Nummer 17 Vackra nummer 17 Klassiskt Jag har faktiskt en sån dröja med Seban Eriksson på Det, li, det slår lite högre Men när, när slutsignalen gick 2007 så såg man att det springer in väldigt många på plan och då tänkte jag att alla springer säkert till typ Värmdom och allt sådär men då tänkte jag, men om jag springer till Morad så kommer jag nog vara rätt ensam och han springer inte så fort heller <här> Nej, exakt. så, så jag, jag hade gott om tid och vankade ut och plocka hans röja vad fina grejer ni har fått, det finaste jag har fått i sådär spelarväg var en, en plastboll från Josef Elanga som, ju, <här> som Jocke här och fixat mig, Fast Den plastbollen är väl det finaste du någonsin fått, jag har aldrig fått en plastboll <här> det är därför jag st står upp för plastbollen nu för att jag äntligen ska få min den dagen den införs så kommer jag Hoppa in på Young och göra en round kick på någon jävla unge och sno och bara dra. Och då är mitt blåvita supportinitiativ över. Då går jag upp i rök. Men jag har fått min plastboll. Fin, fina kamraterna kultur på Twitter. Oj, nu fick jag fick de lite reklam här också. Ja, men det, de, det är de är det är killar. Det är, det är, det är, nej, de har hundra följare på Twitter. De är sjukt många. De borde du verkligen äh, ha ungefär tio gånger så många. Så att in följ, äh, kamraterna kultur. Det finns även folk som borde ha tio gånger färre. Ingen nämnd, ingen nu <laughs> Vad vill då? Vilken är den mest oväntade blåvudsupporten Ni har stött på Slash hört om Inno-utrikes Ha dig kung och tack för engagemanget Ja, det det, finns, ju olika det finns ju olika där Det finns ju många nivåer på det Jag tänker på vad på hon på, på TV4-sporten Susanne Sjögren har man sett florera med lite blåvita tröjor på sig från hennes, hennes ungdom Ja, vi har ju en, en liten italienare Giovanni Som hänger lite på Twitter, hänger lite på alltid blåvitt ibland och sådär men han, han bor ju en liten by i Italien Har ingen koppling till Sverige Men han åker upp och kollar matcher då, och då Han var på kuppfinalen förra året Och det är liksom det här Varför i, du bor i Italien Det är rätt bra fotboll där Support your local team Men nej, han skiter i italiensk fotboll och håller på blåvitt Spontant känns det väl ändå som uh, One Direction tänker jag nu här Det har man där. det var väldigt oväntat faktiskt Sticker upp i blåvita tröjor, det de... Samtidigt inte oväntat. Liksom. Vem, vem håller inte på Blåvitt? Men att de skulle göra det på promotion-affischen för sitt gig på, på uh, Ulvi, det var, det var överraskande. Man förstår ju dem. De vill ju ändå ha dit eh, bra fans. liksom. Så att, eh, ja, det är klart att alla vill gå klära i Blåvitt. Det borde alla människor som står på scenen om de vill ha folk. På Skandinavium så kommer ju även en annan Blåvitt-support-gigga ganska snart. Ja, just det. Uh, Daniel Svensson uh, som för på påade detta programmet fint eh uh, uh, är ju råblåvit in i märgen Trummis in flames uh, och Inflames flames gör ett gig på uh, Skandinavien den 8 november det kan bli ganska roligt. Jag vet att både Smedberg och Allbåge är skuldigt så att det kommer finnas blåvita där med. Han är ju ett sånt exempel, Daniel han är. Han går ju alltid klädd i blåvita kläder och han visar upp det på sina alla sociala medier och allt sådär. Så att alla Inflames fans runt om över hela världen vet ju om att blåvitt finns. Det finns ju även folk som faktiskt har köpt blåvita tröjor som står med dem i typ Mexiko. Ja, men det är precis det jag tänkte komma till. Han, han postar ju sådana bilder liksom att han, han hittar och skriver människor i ingenstans som står med blåvit kläder. Och sånt måste ju liksom bara applåderas i mängder. Att det är helt fantastiskt det han gör. Tänk om alla som håller på Blåvitt hade kunnat agera som han. Då hade vi kunnat verkligen få den här klubben att leva. Han vet ju om någon var en halvtaskig stream på en mobiltelefon. För herregud vad han får följa Blåvitt ur alla möjliga vinklar och rår i städskrubbar på, på någon... Säkert, säkert kombinerat med vårhullar också. Ja, det är ofta i Asien. så. <laughs> Nej, en eloge till Daniel, helt enkelt ja. För det är att gå på, gå på konserten Med blåvittkläder och flaggor Och ja, stå på hel... hela, fyll Skandinavien Med blåvitt ja. när fotbollen är över Så mycket som man har promotat så gillar du Inflames Så förtjänar han den uppmärksamheten alltså, det gör han. Robin frågar här Hur ska vi göra för att få bort Planket Och hur ska vi få en egen arena, men jag tycker vi fokuserar på det här Planket Planket, ja. Det är många som fokuserar på det. Vi hade en liten diskussion om det igår. Planket är det som. Vid klacken har de byggt ner ett litet plank. För att få bort skakningarna ska ja, vi säga. Det. Det, man ville minska åt, åskådarkapaciteten, få bort skakningarna, och då byggde man ett plank. Det var nämligen så att det fanns lägenheter som det gick liksom i marken. När folk hoppade, så gick skakningar i marken och påverkades att tavlor och grejer blandade ner lägenheten lite längre bort. Men det här jävla planket Men är det ett sånt jävla mega, det, ja, är det ett problem? Nej det är klart det inte är något problem Det är ju en ursäkt för att stämningen har blivit sämre Då vill man hitta någonting att skylla på det är dumt att skylla på att vi sjunger inte lika bra längre För jag minns när jag var på, på Gamla Gamla Lewis som grabb Och stod under dig och tittade på när du höll klack Fan hur, hur lång var den? Ja det är tio rader den läktaren var Och folk stod utspridda jäkligt Men 9000 meter bred var det? Ja, ja. ungefär så Annars får vi väl göra som AIK då och installera PA-system och högtalare och, och allt möjligt som de vill ha för Nej, men det ska att inte... deras klacksektion har för dålig akustik. Ja, men, alltså, det, men Åh, det är, det är bara löjligt att hävda att planket skulle ha försämrat någonting. Fyll läktaren för det första då. Den är ju aldrig full. Mm. Ja, Men om, om vi lyckas fylla läktaren igen, då kan man börja snacka om att ja, men vi behöver mer plats. Det skulle vara en anledning att ta bort blanket Men inte stämningsmässigt har det ingen påverkan Nej för faktum är att när vi var och såg När vi stod och du höll, höll, höll låda När vi var, var små pojkar så, så var ju liksom, hur, brev, hur bred var klaxsektionen? Var den 60, 70, 80 meter? Ja, det, den var ju En halv lång sida ja, Och sen så och så 10 meter djup, men ändå lyckades vi få till så att, Sen kanske det är att det var Väldigt lågt i tak där, att det studsade väldigt bra ljudet. Jag vet inte, men, men att, jag tror inte Att planket är svaret på på, på det, är, det är bara en ursäkt För att inse att Vi har, faktiskt alla, vi har gått ner oss på Gamla Ullevi Och det gäller inte bara klacken, det gäller alla När Gamla Ullevi var ny Då var levande sittplats grymma, det var klacken grymma Det var hela sittplatspubliken grymma Sen dog sittplatspubliken Och nu börjar levande och klacken går ner sig Ännu mer, så att det, det handlar om att Ta oss själva istället För att om vi nu ställer guldkrav på laget Så får vi fan med sig till att Låta läktarna vara i guldklass också Du hade en liten diskussion på din Facebook Angående Det här med klacken och vad som har hänt där Hur löd den egentligen? Ja den, var, den tog lite skruv där Det jag hävdade egentligen var väl att Klacken i år de, de driver på bra De sjunger bra Men de gör inget för att engagera folk utanför klacken utan man, man kör sitt eget race. Och så var det med förr eller? Ja, alla andra år så har det ju varit lite växelsång och man har ju fått med sittplatspubliken och så vidare. Eh, vi har haft de här, eh, vi hade fasta klockslag i början att i 16e minuten så sjungs det när englarna och i 87e minuten så kör man stå upp för englarna om vi leder och och sådär. De, de är ju helt borta nu. Eh, enda växelsången som har varit de senaste åren är ju eller senaste året är om levande sittplats startar mot klacken, då, då svarar de ju men de, de startar ju aldrig någonting och jag hävdar ju att då alla människor som går på Gamla Ullevi gör det för att man vill att Blåvitt ska vinna och att man vill att stödet till Blåvitt ska vara så bra som möjligt, och då gäller det att få med så många som möjligt och sen så tycker jag väldigt viktigt när man diskuterar sånt där släpp all jävla prestige i sinsemellan. För det är det som gör att det inte blir någon förbättring. Jag kan erkänna själv att jag är rätt röten på, på att sjunga och hoppa och skrika. Skräp det då? Ja, stavligt. Och sen att du gör det också. Ja, nej men eh, så jag kan eh, ärligt säga att det finns mer jag kan göra. Alla kan göra mer. Alla kan göra mer. Vända vän, vän er inte in och säga, ja, men gör det bättre själva då. B -b -b det kommer aldrig leda till att det blir bättre För vi vill ju alla samma sak Så är det Så konstruktivitet Ja och var sköttan, se till att det blir bra stämning Hjälp varandra Rasmus skriver här på Twitter Se gärna att ni diskuterar lite silly nu när media satt igång cirkusen Vilka ska plockas in om och Jacob Johansson och Vibe försvinner Ja du Kevin Walker var ju på en gång <laughs> Men Malango eh, har vi fått höra ska försvinna och det har man även fått bekräftat efteråt. Eh, så det verkar som att han verkligen absolut drar. Mats ja. har ju haft lite diverse normen under, under luppen eh, har man sett här och där. Jag har ingen jättestor koll på dem här. Det är ju svårt att ersätta, ersätta mig Malango. Alltså. Ja, det, ju det känns ju, speciellt ju extremt svårt att ersätta honom. Och, det känns ju som att gren tittar på nordiska eller skandinaviska spelare främst. Och frågan är om det finns någon spelare i de större ligorna som inte spelar. Just den tvåvägsspelaren som May Malango är nog svår att ersätta på det sättet. Det är svårt att hitta på, på, våra, på våra nivå. Vad man skulle kunna tänka sig då är att man plockar in en mer offensiv inemittfältare- att komplettera Gustaf Svensson med, som tar en betydligt defensivare roll än vad kanske Jakob har gjort. Så att det är kanske en sån lösning man tittar på att ha tydligare rollfördelning inom mitt fält. Sen är det så svårt att diskutera det också, för vi vet ju inte om laget formaterat 4-2-3 nästa år, eller 4-5-1, eller 4-4-2. Det beror på vilken matchminut. Ja, det är år, eller så byter vi nämnden. Förvisso. Men det är liksom svårt. Och sen så är det ofta, man låser ofta fast sig vid att. Okej, men Meymalango försvinner. Vi måste ha en exakt kopia av Meymalango. Det kanske är så att vi vill ha en stor brunke där inne istället för att nu försvinner alla stora brunke kille. Nej, men det, det är det jag menar. Utan, jag tror inte att man hittar någon som ersätter honom rakt av, utan... Eh... Ja, vi, vi kan vi titta på också, vem ersätter han? Han ersätter ersatt fanerud. De är inte samma typ av spelare direkt. Uh, men, lika bollskickliga, kanske? Ja, lika bollskickliga. Men två olika typer av spelare, men två... Vem trodde att man skulle kunna hitta någon ersättare till fanerud som faktiskt... Uh, gjorde ett lika viktigt jobb. Men det svåra är ju att vi vet ju inte hur Gren jobbar riktigt. Han är ju fan i Ghana och han är i Manchester trots att han inte har varit i Manchester och han är, han är överallt och, och, och leta liksom. Så det, det är så svårt det finns en uppsjö av människor. Det, det nu det ska bli riktigt kul att se vad Gren går för. har ja. har det hittills har det varit bra och rätt och så där, men nu är det viktigt självklart. Jag, jag har jävligt svårt att tro att vi står utan inne mitt fältare eh, när säsongen till. drar igång utan han har några på gång där. Kände jag inte att vi fick lite lokalpressmedias vinklingar där. Vad fan, vi ska väl inte vara negativa. Vi har ett jävligt bra lag. Ja, ja absolut. Det känns bra ändå. Om det är så att Lasse Vibe blir såld för x antal miljoner så tror jag väl att vi alla har fattat att ersättaren heter Tobias Hussén, antar jag. Det kanske till och med inte ersättar, men bara att han kommer ändå. Ja, det, han gick ut i, i tidningen nu också Och så att eh, hans personliga kontrakt är nog aldrig några problem Men vi kan blåvigt läsa hemma honom om, om lovit vill så, så kommer allting kunna läsa sig rätt smidigt där Apropå Silicisen så eh, frågar signaturen Brottarfotboll här Om det finns någon plan på hur vi ska få Kettil att stanna Ska man kidnappa Gren och sen be Trendpatta kittla honom så så är han med sig. Jag vet inte. Vi, vi, vi, vi har rö, exakt är i är redan upplagd liksom, Bjuder han på shots. Vi gör den på jägershots. Och glöm inte det, jägershots till, jägershots till Kettil. Kettil och när han har täckt så så drar vi ner omklädningsrum och binder fast honom. Då han dem. det kommer ingen vart. Precis. Eh, sen har vi Pontus som vill att vi ska diskutera Jalmars skägg. Perfektion. Enastående. Speechless <laughs> <Upper language> Balansen mellan grått och färgat den är, den är så, Tonen där över är ju helt perfekt Och tätheten ja. Fantastiskt Det är tur att Trampattra inte har sett det i skägget ännu Om, Men det finns ju ingen som hade klarat av Att få ett sånt skägg Förutom Jalmar Jonsson. Alltså, Snubba som arda tyranner de här. Eh, som, eh, som tror att de har grymma skägg. Liksom. Hade de sett Jalmar så hade de gått och rakat sig direkt bara. Cici topp kommer nu ändra stil efter att de har sett Jalmar. Hjal Jalmar är perfektion som alltid. Sen har vi en fråga som har kommit in. Kan du visa var? Kan den ha kommit till min Instagram? Nej. Kan den ha kommit till Tolls Instagram? Nej. Allvarligt inte ens bara Bens Instagram Kan har kommit till Trendpatras Instagram Det har kommit till Trendpatras Instagram Vilken jävla skräl Vilken skräll Det är någon som kallar sig för sedelhetsroten Det är ju också roligt Vad är mest troligt? Att Bojanic går upp tidigare än 11 på morgonen Eller att Gustav till slut får sin Pumas det är inte så lätt ah, jo, det, det. jo, det där är ju fan aslätt Inte, inte kan uh, Bjarnic kika upp så, Nej, så det kommer aldrig. Det. Han har inte ens gått och lagt sig vid den tiden Utan han sitter fortfarande i sitt jävla gild Och kör ja. Fy fan, Fy fan. Ja. Nej, det är väl Bjarnic Det är ganska roligt med just Trennpatras Instagram där, vi hade ju en tävling förra veckan just. Där man skulle skriva in Och övertyga Trendpapper att övertyga Elmar om hon kom tillbaka. Och gjorde man det så kunde man vinna matchbiljetter. Och det har faktiskt. Är han tillbaka? <laughs> Nej, men, <laughs> men, men man kunde vinna om man, om man gjorde ett tappert försök. Och det är många som gjort det. Det var en som skrev på isländska till och med. Uh, och, och ville för att hon verkligen skulle inse allvaret. Och det stod på isländska. Och så avslutades det med Nina Wernblom. Så det var nog någon, <laughs> någonting där emellan. Uh, hennes Instagram följer man ju också, fast bara i smyg. Så grattis till er vinnare! Det var 4-5-6 stycken som kommer få biljetter Till sista matchen Och de kommer på posten på torsdag Då har vi en fråga på mail Från signaturen Bakpulver <laughs> Vem i laget äter mest pizza? Han har ju lämnat Han som vann Vi pratade precis om honom <laughs> Och nu jag vet jag känner det ju sjå att... Kenneth <laughs> är Han har gjort den här eh, Jag så här, alla feta har ju Sobrellens och dratt Robin Söder Pratade ofta om att han kunde smälla i sin pizza Och unna sig det, som det hette Vad har vi genom tiderna då? Big Mama <laughs> <laughs> Han käkar <laughs> Käkar pizza ja. ja, jag vet inte Smedberg kanske baserar du det på? Att han, är det ju flottiga nej, nej, nej, håret? Nej, nej han har inte flottat Han, det, det, han nej, nej, jag har bott jag vet i Norrköping är... mycket, vet du. Och där har de inga andra restauranger än pizzerier. Nej, men efter match, jag vet att efter match någon gång under Valhalla så sa han att nu ska hem och fira med en pizza nu. Så det har, det har satt sig kanske. Och det känns inte som Stare käkar pizza nu för tiden heller. Han är slimmat till sig också. Han är ju jubanter. han är en sån dietkille som Fem, Paolo Roberto hade velat döda. 52 2 ja. Känns Det du mer som en kebabkille så att jag vet inte Snabbt och bara slänga i sig på vägen. Ja, det är inga pizzakillare. det blev. Det är Nej. ju bra i och för sig men vet, Patrik gillar ju inte det. Han vill ju ha fler pizzakillar ja, Jag vill ha fler pizzakillar. Jag, har, jag, har, jag vet att det finns några som, har, som Äter som heter så till och sig. Vi, vi skiter i det nu va. Ja, vi skiter i det. Vi tar och avslutar veckans podd med den här bara säger att alla ska vara på Gamla Lulev. Ja, det viktigaste är, det. är att alla är med Och säger tack och hej Och tack för ett eh, hyfsat trevligt år Och eh, tack för att ni kära älskade blogget finns för mig Klockan tio är det brunch Klockan ett är det match Efter matchen så är det fest Han har ett mäktigt skott Ett ständigt uppspelshot Tjänar vitt och blått Hjalmar Jonssons fot En speciell talang Går med autopilot Ett bombardemang Hjalmar Jonssons vänsterfot För han tittar Och han riktar Bollen hamnar där han sitter Och den träffar det var mening Gamla Ullevis parkering Den som missar den Är en idiot Jan som vänster fot. Han har en snygg frisyr. Och den är klar för spel Ingen halv med Filippagens årskilje En tvåvägspelsmaskin Vasa och Sandtropé Luggen ligger fri i Filippagens årskilje Den är kletig Den är smetig Inget stå får vara spretigt Det blir segel. Framför spegeln Man ser inte ut som drejen Båden den räcker nog Till en hel armé Filip mm. Arbens och dumpa, som jag ville hennes supertrötta kille för i hemlighet så följer man Lena från Instagram Lena från Instagram